Fahamu Mzee Mkapa, raisi ya lele taukumboza kifikra na uchumi, waelewa wakagungachiyaz, wajiwaji wakamtukana. Mwandaaji ni Denisi Mpagaze, mimi netuwa na ni Asi Edgar. Mzee Mkapa alingia madarakani nchikiwe midumaki uchumi, Akatawala kwa falosafo ya huwezi kupata maendeleo bila kubadili fikra. Akasistiza watu wafikiri kwa bidihi hadi nchika kombolewa. Walio muelewa wakalabata. Walio zembea kufikiri aliwatuka na hadharani. Wakamuita mbabe. Dikteta na muizo mali zauma kwa sababu. Ni hulka ya binadam kushugulika na mazaifu ya mtu kuliku mazuri yake. Hata mungu huwa tunafanya hivyo. Hivyo. Pale tunapotumia muda mwingi kumuomba vitu ambavyo hatuna badala kumshukuru kwa vitu vingeli vutupatia. Kuna mwalimu alingeda rasani na karatasi nye upe zenye doa katikati. Haka wagawie wanafunzi. Kisha kawambia kila mmoja aeleze alichokiona kwenye karatasi. Wote walizungumzia doa alimichafua karatasi. Mwalimu akawauliza inamana hakuna liaona sehemu nye upe kwenye karatasi. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa h Mliona isipokuwa katika jamii ya walimwengu kosa moja linatosha kufukuza mke. Mana yaki ni kuamba, ukimuangalia mkapa kwa macho ya wanafunzi huwezi kuona meupe. Uteshe kuona madoa yake tu, basi karibu tuangalia madoa meupe kumina tatu kutoka kwa mkapa. Moja, uraisi wa mkapa ni mesiju kwa wazazi wanawapangia watoto wawo vitu vya kusumea waache. Mungu alesha wapangia makubwa. Kuyumkapa aliza liwa yu mamaosia tarayeku minambili Novemba, muakarafuni mia tisa thalathinana nane, huko kijidini lopa somasasi, mbayaake alitamani au padre wajimbo akawaraisuanchi, wa nadiwa baba alitamani hivi o kwa sababu alisha onja utamu akumtumikiyamungu, sio nadiwa mzee alikuwa katikista palindanda missioni masasi, basi bwana, beni yaka somamusingi. Sekundari hadichuwa kikuu, msingi alisoma lupaso. Na baadae alikuenda seminari ya Junior Benedictine, yani kigonsera. Kutafuta upadre ilikutimiza ndoto ya baba yake. Lakini mungu akasema, wewe ni reis wanchi. Sio upadre, kondoka upesi. Mkapa karudizake ndanda kuendele na middle school. Alivomaliza darasala kumi, akataka kuenda wasikari. Mkapa karudizake ndanda kuendele na middle school. Mungu wakasema tena, wewe ni rais wa nchi, si wa skari. Songa mbele, mkapa kalisongesha hadi pugu. Enzihizo pugu inaitua Sante Francis College. Akiwa pugu, aliandika historia ya kufundisho na nyerere kisha wakata wanyika. Nyerere, hakaelekea kutafta uhuru wa nchi. Mkapa, hakaelekea kutafta uhuru wa kichwa nchi ni Uganda. Haka piga miaka yake mitatu pali Makerele University, mwakilifu njime tisa stinambili ya katoka na jiwa laluga na fasihi. Haka rudi nchini. Wakakutana tena na nyerere, akiwa na uhuru mkononi na yeye elim kichwani. Hakapewa ukatibu tawala dodoma. Vieo vikaanza kumgumbania. Mara balozi. Mara mbunge. Mara waziri. Wazazi wakashuhudia waziri walietakio kwa padre. halafu wakaondoka zao duniani bila kusubiria uraisu wa mwanao. Mbili, mkapa liamini Tanzania inahitaji strong institutions, not strong men. Ili kutoka mafumbini diyo maana kaanzisha taasisi kibao, palipo na umaskini alifungua tasafu. Maskini wakaanza kula na kushiba, palipo kosa uwakiko matibabu, alifungua bima ya afya watu wakawa na uwakika na afya zao palipo jarushua alianzisha takuru yani takukuru ya leo ili kuitokumeza waliokosa uwakika wakuenda vio viku alianzisha bodi ya mikopu masikini wakaingia vio viku kwa mbwe mbwe na ushamba ndani yake kama unavujua tena masikini ya kipata gafla kinachotokea e、eh? palipo na upotevu mapato Alianzisha tiarai, ma patao yako ng'ezeka karib maratatu zaidi. Kutoka dola la kisita kuminambili elf miyano thema nasaba. Hadi dola milioni moja la kisaba tisina sita elf miyano nesti nambili, kuwa moisi moja. Aka wakuna mabiberu hadi kupunguza denerataifa. Na ili kulinda rasirimali zawanyonge, alianzisha mkurabita kurasimisha rasirimali zawanyonge ariviyao ikapatamana. イリイキュウウティアウェケザギアリアンズシャティアイシーウアゲニウォケチャンガムキヤフウサウザワウ s ケララウンカパカバキキキュシャンガウァタンザニアムコアピヤコメンギセモセニチョシェニシュキュチョシェトシチョシャネキュ t タジャイ a ティカマヴィピブロウタフュタキタブチャケヤモヨティケナイトワマイライフマイパパパスタト b アロベティエンスティン Halipo sema ukiwa na mawazo mafupi ya sozidi mwaka moja panda mpunga Ukiwa na mawazo ya naweishia miaka kumi panda mti Ukiwa na mawazo marefu kupita miaka mia moja Panda ilimu kwa watu wako Mkapa lipanda ilimu kunye vichu vya wa Tanzania kwa sababu Mawazo yake alipitiliza miaka mia Haliamini maendeleo huwanzia kichwani Kichwa kisipoka vizuri Uteitesa midumu yako kwa kuzungumzia watu badala ya issues. Halafu ukiambiwa wache uivu wakike unarusha ngumi. Chefu. Halafu katika kupanda elimu kwa watu wake. Mkapa alishirikisha taasisi za dini kwa sababu. Asingeweza kukoya mnazi kwa mkono mmoja. Hakaamua kutua majengo ya mazengo sekundari kwa waangrikana. Wakaanzisha St. Joseph University kuled doma. Majengo ya Benkiringa, wakapewa wakatoliki, wakafungua rohaa university. Majengo ya Tanesco Morogoro, wakapewa wa islamu, wakaanzisha chukikuu chakislamu Morogoro mumu. Majengo ya sekundaria Magamba Lushoto, wakapewa waluteri, wakaanzisha Sebastian Nicolòa Memorial University. Fijana wetu wakamwagika viwoni. Elimi ya chukikuu ikawakitu cha kawaida sana kwa sababu, Vio viku vilizaga kilakona yanji kama mahindi ya kuchoma. Fulu usani. Mze magufuli alivipurusa kwenye pepa kidato chanena sita. Mashaka ya katanda kwa olio soma huku itakuwa je. Ne. Mkapa aliuchukia umaskini kwa sababu palipu na umaskini chuki na uivu hutamalaki. Maskini anaweza kupiga vibarua kutafta pesa kumroga mwenzake... Kisa tu anamshahara wa katekista. Hili, mkapa alilishuhudia kwao jinsi mshahara wa baba yake. Ulivu waumiza usiwa husu hadi kwa sababishi ya bala familia yaki na mkapa. Mwaka ilifunji mea tisa rubana saba. Uitokea ukame kijijini kwao. Wanakijiji wakamleta mpiga ramli akasema mama yake mkapa na bibi yake ndo waluzi. Unajua tatizo lo masikini unakimbilia kula ubongo ndomana masikini hanahoja. Masikini anahajia. Iri kuwapa ahuwe ni masikini. Mkapa alifuta kodi ya kichwa ili watuwa jashwa ze wetu. Kuna waze walishinda porini kwa kwepa skari mgambo. Masikini alivanguwa zeni viraka katika nchihuru. Suruari ya baba ilioisha ilishona kaptura za watoto. Mzee alifuta hadi kodi ya biskali na mifugo, ilikuomba ahueni maskini. Alafanya zibiti mfumo kwa bayi hadi maskini wakagonga cheers. Katika utawala wake, kilo ya sukari tulinunua kwa shilingi mia tano kwa mudambe fuzaidi. Alitaka maskini wachapekazi kuani mtafio maskini ninguvuzao nywe. Alipenda kusema sisi ni maskini mfokoni, lakini ni matajiri kichwani. Hatuwezekuwekafeta mifukoni muenu, hila atuta ndaafuza zakupata pesa alisistiza, mazinga ombwe yakujazana ma pesa, alimuachia mzee chayo wa bariandi, alisema tunatakai wa kubadilisha michezo, au atuta badilishwa na atuta somboa kama vile mawimbi, tano mkapa hakupenda kuabudi wakabisa. Ndiyo maana alikataa kuitu wa mtukufu rais kama olivoyitu wa mtukufu Alehassan Mwini na mtukufu Daniel ya Rapmoy. Alikataa picha yake kutumika kunye sarafu. Alikataa kuitu wa daktari pamoja na kutunukiwa PhD kibao za hishima. Hata barabara ya kuenda kwao imekuja kujengwa na raisi magufuli. Yei aligoma. Hata uwanja wampira umekuja kuitu kwa jinalake bada kuondoka duniani. Unaituwa Mkapa Stadium. Halafu yei ndo aliujenga. Ni uwanja wakisasa kweri kweri. Hadi brazi, wakaja kweka kambi, tukawaona kina Ricardo Kaka, Robinho dos Santos na Ruisi Fabion Live kabisa. Lakini pia Mkapa, hakupenda kuonyeshwa kunye TV mara kwa mara. Kama mobutu sese seko kuku nguendwa za bangwa za ire, kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k Ndo maana liwashauri waonyeshe mambo ya maendeleo na changamoto za vijijini. Hata aliposaidia watu hakuitaji kuitangazia dunia kama mnafufanya nye. Alitumia kanuni ya utoapo, fanya kuwasiri. Ikiwezekana hata mkono wako kushoto usione. Soma matayo sita mstaru wa tatu. Tujifunze kwa ben. Sita. Mkapa alikuwa msomaji mzuri wa vitabu. Ndiyo maana lijua mengi. Kutosoma vitabu ni kujiongezea jangala wa maskii na ilipenda kusema mkapa. Mbele ya mkapa kama husomi na kufanya tafite likuona kenge tu. Wandisho habari wa zembe wa lipata tabu sana enzizake. Aliwaita wa vivu wa kufikiri. Kufikiri sio kipaji ni tabia. Hotuba za mkapa zilikonga nyoyo za wengi kwa sababu. Ya utamaduni wake wa kusoma sana. Enzi zake nchi ilikaa kimi ya kumisikiriza mwanaume ya kiongea. Aliongea kila mwishu wa mwizi. Mkapa, alikuwa kama library inoetembea ise. Halafu, alikuwa na majibu ya kuhuthi balaa. Haasa, ukimuliza swali liotofotiana na fikra zake. Na kumbuka siku ya meimosi, wafanya kazi walipo mshambulia kuamba halindi ajira za wazawa. Alisema, mimi sijari rangi ya paka. na jali kama na kamatapanya aula. Someni vitabu ili muendelea kupata marifa zaidi. Marifa ni nguvu kubwa zaidi ya vifaru. Unaweza soma hata vitabu vya mpagaze. Anza na ukumbozo wa fikra. Ukisha funguliwa chukua wa somihuru gerezani. Piga namba hizi. Ujipatia kopi zako halafu tuendele. Dar esalamu piga simu namba hii. 078588888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Saba tatu, moja nane. Arusha sifuri saba nene, moja mbili. Sita sifuri, nane mbili. Mwanza sifuri saba tano sita, moja saba. Tisa tano, saba tatu. Khamas sifuri saba sita tisa, sifuri sifuri. sifuri Sitambili, tatu mbili. Sifuri saba tano tatu. Sita tisa, sifuri tisa, sifuri saba kuleiranga. Na songea sifuri saba mojambiri. Sita nne, nane tatu, nane saba. Na akuwa soft copy sifuri saba tano tatu. Sita sita, tano nne, nane nne. Beya soft copy ni elf tano two, lakini ni kuna watanzania wanaomba punguzo. Wakipewa punguzo, wanasema ndo kucheji. Alafu na kula kona yumba. Uongozi wachuo cha afya na science shirikishi mkabla na ospitali ya rufa ya temeke Dar es Salaam unewatangazi ya uma na fase za masomo kwa muhula umpia wa september elfu mbili na ishirini elfu mbili na ishirini na moja kwa kozi za ufamasia, yani pharmaceutical science na utabibu, yani clinical medicine katika ngazi za certificate na diploma sifa za kujiunga na ufamasia, yani pharmaceutical science katika ngazi ya certificate na diploma ni ufahulu wa kwanzia alamadi nne katika masomo ya kidato cha nne. Ikiwemu ufahulu kwenye masomu ya kemia na biolojia. Kwa utabibu, yani clinical medicine katika ngazi ya certificate na diploma ni ufahulu wa kwanzia alamadi nne. Katika masomu ya kidato cha nne. Ikiwemu ufahulu kwenye masomu ya fizikia na kemia na biolojia. Chuocha padre pio kina wali mubora na wakutosha. Vifavya kisasa, maabara ya kisasa, maktaba ya kisasa, na huduma bora za hostel. Zina patikana. Hada za padre pio ninafu sana. Kwa kozi ya ufamasia, hada Ni milioni moja na lakisi tato zina lipua kwa awamu. Famo zina patikana chuo ni Padrepio College, mukabla na hospital ya Rufai ya Temeka. Dar es Salaam, kama ukomorogoro, fika Padrepio Catholic Secondary School iliopo kihonda, uchukue fomu yako. Pia unaweza kufanya maombi moja kwa moja. Kupitia tofauti hoto www.pcohas. .ac.tz. Saba, nyumbani mkapa atakumbu kwa daima kama raisi ya liekuza uchumi, kujenga taasisi imara na kufanya makosa kwenye ubinafsishaji na uzaji wa nyumba za serikali. Haka fanya toba miezi nane kabla kufakwake sababu kukosee ni ubina adam. Kukiri makosa ni uungwana, lakini huko nje mkapa atakumbu kwa daima kama mpatanishi wa amani. Kule nchi ni Kenya. Mkapa anakumbukua kwa kutuliza lile seke seke la uchaguzi mkuu mwake elfu mbili na saba, lililo ondoka na roza wapindwa wetu elfu moja. Burundi nako mkapa limaliza vurugu za warunde olipigana bila sababu ya msingi, na kufanya uchaguzi wa kwanza wakidemokrasia kwa mkurunzinza kuingia madarakani. Rwanda nako mkapa liwasaidia kuponya madonda ya mawaja kimbari. Nane... Mkapa ndoo alikuza uhuru wa habari ingawa wa shikaji zaki wanamponda kwamba. Ndo aliuwa uhuru wa habari. Mkapa hakula chakula chajioni kabla kusikiliza tarifa ya habari. Alisoma sana magazeti. Hadi barua za wasomaji na wakati mwingine aliwagizo wasaidizi waki kwa tafuta wandishi wa barua zilizoagusa. Wandishi wengi wa Tanzania aliwaite wavivwa kufikiri kutokane na aine habari walizoandika... na maswali mepesi waliomuuliza. Wandishi wengi waliuliza maswali ya kutafuta utewuzi. Mkapa, amewai kutangaza RATD na kuharili magazeti ya chama, tamoja na daily news. Halitumia jina labandia kwa kosoa viongozi kupitia gazeti. Halijita muwana wa matonya. Si huyu msaniwewe, achabarizaku. Lakini pia ando umanzilishwa shihata. Yani idara ya habari maelezo ya leo. Mkapa mifariki muda mfupi tuu baada kwa angalia tv. Tisa. Katika utawala wake mkapa, alikutenda na majanga mazito yaka muimarisha badala kumveo fisha. Ndiyo maana hakuikimbia ikulu meishuri na moja mwaka kunyimi ya tisa tisa na sita. Mwaka moja tuu baada kuingia madarakani, likatokea balala kuzama kwa media mvibu koba. Mwaka uliofuata, yani mwaka kwa fimeti zatisina saba, mafuli kwa ya Elinino yakavurugani. February kumina tatu mwaka kwa fimeti zatisina nane, seke seke la mauaji ya muembecha rikatiyadoa utawala wake. October kumina nne mwaka kwa fimeti zatisina tisa, babo atayfa kwa undoka duniani. January shirini saba mwaka kwa fimeti na moja. Ma wajia pemba ya kautiwa doa tena utawala wake. Julai nne mwaka kufumbilia moya, makamu raishi Dr Mary Aliyoma akaga dunia. Lakini pia mkapa, anasema alikuwa na wasiwasi pale raishi wazanzwa salimia moor alipota kukaubadirisha shere ya nakutawala ke pindi chetu. Lakini baadae, wariamaliza kiu huo ana kumi. Mkapa aliumia sana, alipusha mbuliwa yeye binafsi na familia yake kwa mambo yaliohusu inchi. Madai kuamba alipendelea baba mkwe na mwanaye katika kubinafisisha mgodi wa makaya mawe kiwira yalimuumiza sana. Pia madai kuwa alipendelea Net Group Solution Limited wakato kubinafisisha Tanesco kusababu ya shimeji yake kulimuumiza sana pia. Anasema hata mashambulizi, alioroshiwa kuhusu matumizi ya anwania ikulu. Wakati yeye na mkiwake walipuchu kwa mkopo NBC, ili kununuwa nyumba walikuwa wanaishi ikulu haya kuwafea. Hata asola la epa, lili muumiza sana pia, ingawa liliibuka tayari ya metoka madarakani. Anasema gavana wa benkikuwa enzihizo daudi balali ndoo alimuingiza chaka. Kuminamoja Mkapa aliamini uwepo vya mavingi vya siyasa, unatheofisha demokrasia ndio mana haku vikubali kabisa vya mavingi vya siyasa. Aliwai kusema, ushauri unatokana na nguvu ya hoja tutaupokea, lakini ushauri unatokana na hoja ya nguvu tutaikata. Vyama vinafosema vinajianda kuikombo wa Tanzania ni wapumbavu. Malofa, Tanzania ilisha kombolewa na CCM. Wafanya biashara wanangiiya kuni siyasa ili kurinda maslai. Wasomi wanangiiya kuni siyasa kutapata safari na pocho. Kumi nambi. Umahiria wake karika kazi ulimseidiyam kapa kuwamini kisana. Mkapa, mkapa mikuwa balozi Nigeria. Waziro wa mambuye nje marumbi. Enzi za mwingi na nyerele muakrafu ni mati sa sabina saban pa kama muakrafu ni mati sa thumanini. Na enzi za mwingi muakrafu ni mati sa thumanan nempa kama muakrafu ni mati sa tisini. Amekua waziri wahabari na utamaduni, muakrafu ni mtisatisho manini, mpaka muakrafu ni mtisatisho manambili. Amekua waziri wahabari na utangazaji, muakrafu ni mtisatitsini, mpaka muakrafu ni mtisatitsina mbili. Na waziri wa sayansi, teknolojia na elimiaji, muaka elfu maje ni mtisatitsina mbili, mpaka muakrafu ni mtisatitsina tano. Hamama aziri vuzi, ili bidi watotoao abaki marekani kuka milisha masomo yao. Hey dunia bwana, na wakati uewe uewe mabosiwako wanakavika wakilasi kukuangalia ni namla gani wakufukuzi? Mkapa mabosiwake walimgombaniya, kumi natatu naye micheo. Mkapa aliipenda sana Afrika, diomanahata bada kustafu aliendelea kutupigania sanao Afrika, na siku zote alikuwa kuwashutuma beberu kuhada zao zidi Afrika. Alikuwa sehemu yakoondeshili la vyunguzo wa Afrika, walioji pamba nua kamakizaziki pia kina choto tafuta solo hicho matatizo ya watu wake, kuto kanda ni kabisa. Vyunguzi hao ni pamoja na Tabombek, Melisizenaui, Olusegun Obasanjo, Abdulaziz Boatlefika na Abdullahi Wade, mkapa ni mume wamke mji na watoto wa Willy. Nikodemus ambaye ni naibuka tibumu kuu izare ya arivi, na Steve siuyi kazi yake. Ariuo muakarafini atisa sina sita kwa kigiano miaka juu na nani tu? Ari mwa ana Joseph Shauri maro, wakatibu humtumi showa izare habari. Ariyesomia uingereza, ndoa yao ilifungwa ukweni moishi kirekani saka dhidi. Mkapa alibaki kwa mkatoliki kwa maisha ya Keote. Na Ana amendelea kwa mluteri hata sasa kwa sababu walipendana kwa dhati. Halafu mkapa alisikiliza sana mawazo ya mkeo wake. Pengine ndoo maana alifanikiwa sana kwani wanawake ndoo wabeba maono. Wakati mwingine wajiumbe wamekushugulikia kwa sababu hukumshirikisha mkeo. Kwamba unatia niya kigamboni. Aga kuombea. Wazolamkapa, kugombea uraisi ili anzia kuajeneri ulimwengu na vidiana wenziake waliokuwa bungeni enzihizo. Wazuri kwenye kuamzwe warieo ba na kufika kuamkapa. Mkapa karipereka kuawaif. Theni kuajamazake na mwisho kuamzwe nyerere. Nyerere alishanga, lakini ni yaka kubali kumungamko no ingawa alikuwa na mgombea wake. Ni Salim Mohamed Salim. Wengi olipigwa butua siku mkapa lipuchukua fomu Jamaha kuona umarufu kwa sababu waliishi sana nje Lakini pia hakuwa msemaji sana Hadi Agustini Mrema haka mwita bubu Kuna magazete liandika kuamba Keni mkapa wayanga alijulikana zaidi Tanzania kuliku mkapa Kwenye kampeni za mkapa Generali ulimwengu walikuemu Sema walikuja kuzinguwa na badae Nimalizie kwa kusema kuamba Mkapa alikuwa mtu wa matani sana na vichekesho pia. Hata ule upara alisema ujitokana na kubeba vyombo shuleni. Shuleni walijipikia. Anasema alipokuwa chuoni. Watoto akike walizimika kwa mchizi kwa sababu walijenga hoja. The Big Ben. Amelala lakini fikra zake ziko macho ndio maana tunamuita hayati na siyo Marehemu. Ukifa bila kuacha alama unaito Marehemu. Ukiacha alama na fikra zinazoiishi unayetu hayaati. Enzi za uwiwake magufuli yanazemamka bali pinga wazo la kuzi kwaikolo, amerudi shokoa, baada ya kufa kwa gongjo maraali yanamoyo kusimamagafla. Pumzika kwa mani, the Big Bang. Muandaji ni dini simpaga zee, mimi netuana ni yasi ediga. Imekufikia kwa udamini wa asa moeli. Wauzaji wa petroli na diesel shiliza oziko sungeia kisemvule korogwe na darasa lam Tanzania. Lakinipia wanatoa huduma ya usafirishaji wa petroli na diesel inchizima na kuzwa vile inishiwe inazoteza magari na pikipiki. Tumiya huduma za asa moili wapatenguvu zaidi kudhamini kazi zetu ili jamii yendelea kuchombolewa kifikra kwa sababu. マイシャニコタフトゥナシ u タフトゥナ。ウァピギエバシコナンバヒ。アンザナアラマクジュムリシ n ミリタノタノ。サバサバネ。セタセタ。セタセタ。セタセタ。アウォワチェキインスタグラムアティアサモイリドチコリミテッド。ナイメリアオニインフォアティアサモイリドチコ .tz。セブオイリ。セブ e フューチャー。